Іван Франко, розвивайся, лозо-борзо. Розвивайся, лозо-борзо, зелена-діброво, Оживає помертвіла природа на ново, Оживає, розвиває, пута зимовіє, Обновляєсь в свіжі сили і свіжі надії. Зеленійся, рідне поле, українська ниво, Підіймись, колосися, достигай щасливо, і щоб всяке добре сім'я Ти по вік плекала, І щоб світу добра служба З твого плоду стала.